Antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi fortsätter läsningen i Apostlagärningarna denna fantastiska bok som skildrar den kristna församlingens födelse och spridning från Jerusalem och till olika trakter runt Medelhavsområdet. Och boken är ju skriven av läkaren Lukas som var en vän och reskamrat till Paulus. Och eh, boken är skriven till Teofilus precis som Lukas evangeliet så det är kan man säga en berättelse om Jesus och vad som hände sen till en person som behövde få den här undervisningen och här i tredje kapitlet då är ju det Skildrat vad som hände efter pinstupplevelsen och den där märkliga dagen då flera tusen omvändelser, vattendop, eh, skedde. En intensiv och eh, alldeles unik dag naturligtvis. Och vi talar ju ofta om den grå vardagen. Men eh, om man vandrar med Jesus, då är vardagen den underbara. Varje dags vandring med Jesus. Under Smålandsåren i Vetlanda och bygden där, så blev jag god vän med en härlig pastor, bibellärare och missionär som heter Rune Andersson och han hade ibland kafémöten där han hade som tema Äventyr med Gud vilken underbar rubrik och varje dag med Jesus och den heliga ande är ju Äventyr med Gud vi lyssnar innan läsningen på den kristne, härlige rocksångaren Ulf Kristiansson när han sjunger en gammal väckelsesång Mäktiga ting, det sker i vår tid. Ära till Gud, ära till Gud. Idag. Nu så som förr, nu så som förr Hilar och styrker, den som är svar Öppen står, låten stör Anden är mäktig, kraften finns här Rubriken i början av tredje kapitlet är Petrus botar en förlamad man. Och jag läser första inledande versarna. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid Bönetimmen, den nionde timmen. Man räknar ju dagen från klockan sex och nionde timmen är klockan tre. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten. För att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Ja, de här korta raderna ger oss mycket information egentligen. De allra flesta i den här nu stora församlingen i Jerusalem, de var ju judar som hade blivit troende på Jesus. Men de var fortfarande judar och följde det judiska livsmönstret. Och här var det alltså så att templet i Jerusalem var ju ett stort andligt nav med, där man kom upp personligen för att tacka och be och offra eh, djur och mat och bedja och eh, så står det där att man var på väg upp till templet vid bönetimmen. Eh, det här var alltså så att man i den här församlingen som nu hade bildats och som så småningom skapade sina egna arbetsformer och tider ända fram till vår tids kyrkor där man har ett veckoprogram med olika samlingar, andakter, gudstjänst och så vidare. Men man hade alltså Petrus Johannes och de andra de hade goda vanor. De hade brukat gå upp till bönetimman. Och det fortsätter man med. Och jag tror det finns en väldig vikt i att ha goda vanor. Att som en troende människa ha det här med bönemöten, gudstjänster, bönegrupper. Att själv läsa lite eller mycket i Bibeln regelbundet. Att själv be och kanske i sitt hem försöka tillsammans med den man bor ihop med ha andakt med med bön tacka Gud läsa något tillsammans det finns många fina andaktsböcker där man kan bara på några minuter läsa två, tre bibelord och någon god tanke och få förslag på texter man kan läsa och man kan ju så säga, göra det här till så mycket som man själv vill. Men vikten av goda vanor, det är viktigt att poängtera. Det är också så att de goda vanorna blir ofta det som för oss till uppgifterna i Guds rike. Det finns alltid behov omkring oss. Det finns alltid människor som har behov av förbön och hjälp. Det finns alltid tillfällen till tro och bön och handling. Jesus besökte ju Jerusalem vid ganska många tillfällen under de här tre Åren då han vandrade med sina lärjungar. Man tycker att man på den tiden skulle ha kanske haft möjlighet att bota alla som var sjuka. Alla som var så här påtagligt handikappade som den här mannen som var förlamad från födseln. Och som varje dag brukade sättas vid en portfölj i templet för att tigga. Det var ju legitimt, han kunde inte jobba. Han behövde få en slant. Almosor att ge till fattiga, det var en god sak. Och det var en chans för en människa som inte kunde arbeta att ändå Få ett nödtorftigt levebröd. Men när Petrus Johannes är i sina goda vanor då ser de också behoven och uppgifterna bönämnena. Det vi ser omkring oss det ger ingivelser det ger signaler och så kan vi ge den heliga ande fria händer och möjlighet att använda våra ord, våra handlingar? Jag sjunger för dig en liten sång som jag skrev för inte så länge sedan. Det finns en källa i mig och den uttrycker detta med att vikten att vara medveten om Källan, den heliga ande, Jesus i oss. Det finns liksom ett, ett pågående flöde som inte ska vara för vår egen konsumtion och njutning. Men ett flöde ut till människorna omkring oss. Det finns en källa i mig, lyssnar vi på. Det finns en källa i mig Med vatten som flödar fram till evigt liv Och den kommer till dig Med helande glädje, frid och energi Och friden, kraften, glädjen kommer inte ifrån mig men Jesus han som gav den, önskar ge den nu till dig. Det finns en källa i mig, med vatten som flödar fram till evigt liv. Det finns en källa i mig, med vatten som flödar fram till evigt liv.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 med vatten som flödar fram till evigt liv. Jag läser vidare från fjärde versen. Det står alltså i tredje som jag läste förut. När han såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste upp honom och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten utanför templet fylldes det av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Han var sargad för våra synder Och han blev slagen för vår missgärningsskull Straffet blev lagt på hans skull Genom hans sår har vi fått hälsa och liv. Har fruktan och tvivel gripit tag i ditt liv? Har din tro blivit prövad? Han vill hela och allt göra vän. Räck ut, räck ut en hand. I tro ta del av kraften. Ditt ok vill han lyfta ut. Det var Mikael Järlestrand som sjöng Stå upp i tro, var helad i Jesu namn. En underbar sång om detta med Guds kraft som kan gripa in i vår nöd och vår hjälplöshet. Jag vill gärna kommentera det här som jag läste för dig. Mannen väntade sig en slant och Petrus sa ärligt jag har inte pengar, jag har inte silver och guld men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Naseréns namn reste och gå. Och så gav Petrus det han hade tron på Jesu namn och evangeliet den heligandes kraft som fanns inom honom och finns inom varje troende människa. Men det intressanta är att han också griper tag i mannen i högra handen och reser honom upp. Och då står det, genast fick mannen styrka i fötterna och brister. När man läser uppmärksamt om de olika undren i både evangelierna och postläjäringarna. Så ser man att väldigt ofta följs bönen till gud av. Ett tal till problemet, ett tal till personen som söker hjälp och kanske en handling. Att smörja med olja, att lägga händerna på, att ta tag i den här mannens hand och på något sätt göra, börja resa honom upp även om han inte kunde stå upp Det finns en kraft och en hemlighet i att att bönen till Gud och hjälpen till människor liksom har olika moment i sig givetvis är det Gud som har makten. Givetvis är det Jesu kraft som verkar. Det står ju i Petrus brevet att han bar våra synder på korset för att vi skulle dö bort från synderna. Och så står det i samma vers och verser Genom hans sår har ni blivit botade. Det vill säga Det verkar tydligt som om Bibeln säger Jesu död på korset innebär både rening från synden och helande från sjukdom alltså upprättande av hälsa och att få läkedom och få kroppskrafterna tillbaka. Men ofta så följs tron på Gud och bönen till Gud av ett handlande. Och Jesus säger ju när han undervisar sina lärjungar om tro, exempelvis i Markus 11. Där har Jesus gjort ett märkligt under. Hans under var ju nästan alltid att Ge liv, att ge kraft, att ge hälsa, att ge mat till hungrande så några bröd och fiskar, rätt till tusentals människor och så vidare och så vidare. Men vid tillfällen när han väntade sig att hitta lite frukt på ett fikonträd och det inte fanns någon frukt så säger han, han förbannar trädet och säger aldrig ska någon mer finna frukt på dig och eh, strax efter det så vissnar det här fikonträdet och dör och lärjungarna kommenterar det och säger titta Jesus fikonträdet som du förbannade som du straffade det är helt visset nu och då säger Jesus ha tro på Gud och så talar han om bönen i tro och så säger han Om ni har tro som ett senapskorn så kan ni säga till detta berg Häv dig upp och kasta dig i havet. Det verkar som att bönen och bönens tjänst för människor och för stora bönämnen också har ett element i sig av att uttala trons ord till sjukdomen, till problemet, till personen som söker hjälp. Och jag vill lyfta fram det här. Jag tror att varje kristen måste själv hitta sin väg i de här frågorna och hitta en balans i detta. Det finns en risk att man kan förenkla och på något sätt eh, undervisa om att det är bara att tala ut och det är bara att befalla, det är bara att bjuda. Och så sker underet. Men det är ju ofta inte så enkelt. Det händer att vi ber och ingenting tycks hända. Det händer att vi uttalar väldiga proklamationer men våra ord når bara till taket och knappt det men det finns eh, djup i de här orden bönen till Gud, tron på Guds makt och förväntan på hans kraft har också element av eget handlande av ett tilltal till sjukdomen till problemet uppmuntrande ord att ge en hjälpande hand och där knyter Guds kraft in och gör ett under. Åh, mm. oh, Guds glädje sätter fart på mina fötter Få jubla inför Gud Och Guds glädje ge mig frihet Att få dansa Och hjärtat lova hängivet Gud När David dansade in för vår Gud Med all sin makt Hans hjärta var så hängivet Av anden fick han kraft Men Mikael stod och tittade Blev kritisk mer och mer För hon visste inte att David Fått den glädje som Gud ger och Guds glädje, sätter fart på mina fötter Hela varelsen får jubla för Gud Och Guds glädje ger mig frihet att få dansa Och ett hjärtat lovar i givet Gud Det var en härlig nära när åt det röda havets strand Det var isras barn som jublade och dansade min sand Och de tackade för segern som Gud nu hade gett och de är att de var kunnum för vad han hade för sig. Och Guds pläget sätter folk på mina fötter Hela varelsen får ju bli en förgång. Gud. Och Guds pläget ger mig bridning att få dansa. Och hjärtat lover en i med dyr. Personen sonen nu kom hem ifrån sin långa trista färd Då stod hans far och väntade på pojken som var tärd Och faran gav sin son en ny kostym och ring på hand Och ett par nya sköna skor och kärleken den vann Och Guds glädje en far på mina fötter Hela varelsen får jubla inför Gud Åh, Guds bledje, ge mig frihet att få dansa. och hjärtat lovar, häng, givet Vi hörde Dan Jakob, Guds glädje, sätter fart på mina fötter. Apropå den här mannen som började hoppa och springa och gå- och följde med dem in i templet, och folk kände igen honom. Och de såg att det var den här mannen som hade varit lam från födseln. Nu läser vi vidare, och det är från elfte versen. Och rubriken där, även om det inte är en, själva, en del av själva bibeltexten, men rubriken här är Petrus vittnar om Livets första. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. Det var utom sig av häpnad. När Petrus såg det, sa han till folket, Israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus- ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frie honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Petrus och Johannes pekar bort från sig själva och till Jesus och Guds kraft och Jesu namn och pekar på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som har förhärligat sin tjänare Jesus. Det här är så oerhört viktigt. Petrus och Johannes var ju Fantastiska redskap i det här. För den de talade till mannen. När de tog tag i hans hand och reste upp honom så fungerade det. Kraften fanns där. Och mannen inte bara stapplade och gick hjälpligt. Han, han var som en fyra-femåring och hoppade och skuttade och kunde inte stå still. Och det väckte förundring förundran och förvåning hos alla. Men Petrus säger Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Det är alltid viktigt i den kristna tron och tjänsten vi förstår och erkänner att vår fromhet räcker aldrig till. Att vår egen kraft kan inte skapa och bygga Guds verk. Utan det är nåden, det är namnet Jesus, det är kraften i evangeliet, kraften i den frälsning Jesus skapade med sin gränslösa offer då han gav sitt liv, sitt blod då han bar både synden och sjukdomen då han besegrade döden och djävulen då han har blivit uppväckt och uppfaren till himlen och sitter där på högra sidan på Guds tron vid Guds sida allsmäktig väldig kung och förste och den återkommande frälsaren och rättfärdige domaren vår fromhet kan inte göra. vi ska vara fromma vi ska vara vi ska vara reko vi ska vara ärliga, men det är inte det som är grunden för bönesvar, utan det är Guds nåd. Och så kommer evangeliet hur Jesus är livets första som blev dödad av onda människor, men Gud uppväckte honom. Och det är vi vittnen till. Vi är inte oombärliga. Om vi någon gång ibland får vara med och se stora ting ske. Så ska vi vara nyktra och sansa det och se att det skedde. trots att vi är ofullkomliga, trots att vi inte är perfekta eller så froma. Och vi får aldrig tro att vi är oomvärliga. I, I många underbara skeenden och väckelser så har Gud rest upp någon person som får vara ett, ett redskap, men det händer tyvärr att den som är ett redskap plötsligt börjar se mera på sig själv än på Guds nåd. Och då är vi ute på stor, farlig mark. Men tron är viktig. Tron hos oss som ber men ofta också tron hos den som söker. Under många, många år som pastor så har jag givetvis bett för många människor som var sjuka eller hade olika behov. Och Många gånger har vi sett svar och många gånger så har det i alla fall för mina ögon verkat som att det inte hände något i alla fall vid det tillfället. Men jag har varit med om ganska många gånger att när den människa som själv ber om förbön, ber om hjälp. När den personen är oerhört ivrig och har en slags desperat kanske. Men tror på att det är, nu är det, det här som gäller. Det finns ingen annan möjlighet. Ja, då är det ofta som under sker. Så att även om vi inte ska kräva att en människa som är i nöd och haft ångest och svårigheter ska ha så jättestor tro, utan deras tro visar ju att de kommer till församlingen eller till en kristen människa och ber om förbön, ber om hjälp. Men man kommer inte ifrån att tron hos den som söker hjälp också betyder mycket. Jesus säger ju när han talar om bönen Be så ska ni få Sök så ska ni finna Bulta så ska dörren öppnas Var och en som ber han får Den som söker han finner och för den som bulta, ska dörren öppnas. Men formerna grammatikaliskt i det här är, håll på be, håll på sök, håll på bulta. Det vill säga, det handlar inte om att försynt framlägga behovet en minut och sen vara tyst, utan att be och be och be och be, att söka och söka och bulta och bulta. Det är viktigt att vi fortsätter söka och vi fortsätter att be för den som kommer. Dessa tecken ska alltid följa dem som vill tro på mitt namn Ja, dessa tänka ska alltid följa dem Som vill tro på mitt namn I mitt namn ska det unda vika Ni ska tala i nya språk Om ni dricker något dödligt gift Ska det inte skada er Och Ni ska lägga era händer på sjuka Ska åter få sin hälsa Dessa tecken ska börja dem Som vi tror på mitt namn Dessa tecken ska alltid följa dem Som vi tror på mitt namn Ja, dessa tecken ska alltid följa dem Ni ska tala i nya språk Om ni dricker något dödligt ska ni inte skada er Ja ni ska lägga era händer på sjuka Och de ska åter få sin hälsa Dessa tecken ska följa de som vi tror på mitt namn Som vi tror på mitt namn. Ja, dessa tecken ska följa dem som vi tror på mitt namn. Dan Jakob, Petrus sjöng Dessa tecken ska följa dem som tror på mig. Det som Jesus talade om i sin missionsbefallning. Jag läser vidare ifrån sjuttonde versen, de sista versarna i det här kapitlet. Petrus säger nu vet jag bröder att varken ni eller era ledare visste vad ni gjorde. Men Gud har med detta uppfyllt det som han har förutsagt genom alla sina profeter att hans Messias skulle lida. ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och att han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt det upprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Mose har sagt En profet lik mig ska Herren er Gud låta uppstå åt er bland era bröder. Honom ska ni lyssna till i allt vad han säger er. Men var och en som inte lyssnar till den profeten ska utrotas ur folket. Alla profeterna det som har talat från Samuel och framåt har också förkunnat dessa dagar. Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham I din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Det var först och främst för er som Gud lät sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar. Petrus har varit rak och sagt ni förkastar den rättfärdige, men här säger han ni eller era ledare visste ju inte vad ni gjorde, men Gud har uppfyllt det som var sagt genom profeterna. Så Petrus, han gör inte vägen till Gud omöjlig eller svårframkomlig. Han uppmuntrar lyssnarna att förstå, att han förstår att de inte visste hur illa de handlade när de ropade korsfäst, korsfäst Jesus. Och så talar han om frälsningens möjlighet. Och han talar om att Messias har farit till himlen och är där tills tiden är inne då han kommer och ska upprätta det fridsrike som alla judar väntade på. Det finns en fantastisk framtid. Då ska allt upprättas, men här och nu kan mycket upprättas genom Jesu namn och genom bönen. Jag sjunger för dig min lilla sång här och nu. segra klar till sist men han är här och nu vår Gud är här och nu just nu går hans flöde fram ibland oss här vi tar emot och hela fria fyllda är Var är du du är väl här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 Jesus är här och nu. När Lazarus var död så sa hans systrar om du hade varit här. Eller i framtiden ska han få liv. Men Jesus pekar på nubet och säger jag är uppståndelsen och livet. Räck ut din hand och rör vid Jesus i tro. En av mina sånger, jag sjunger den tillsammans med Inger Gustafsson. Skulle byggs en bro, och sen kan vad som helst ske. Lita på Gud han hjälp ska ge, väg vara. Våra ord av bön. Tack Herre. Hjälp oss att vandra i anden. Att se möjligheterna. Att vara redskap för det nya livet till människor som behöver hjälp. Välsigna mina lyssnare i Jesu namn. Amen. Nästa kapitel fortsätter berättelsen om vad som händer när Petrus står där med denna man som hade fått kraft och hälsa. Det blir spännande. Ha det så bra. Avslutning med en liten sång. Helige ande, se till min nöd. Vi är beroende av den helige ande. Ha det så bra. I mm -hmm.